Дмитре, ти дав розумну пораду. Ми післязавтра виступаємо. А тебе я відпускай, можеш їхати до свого Києва чи куди хочеш. Ось Срібна Пайдза, вона дозволить тобі вільно проїздити через усі міста, де є мої застави. Кожен дорогачі, якому ти покажеш її, пропустить тебе, дасть змінних коней і все необхідне в дорогу. Дякую, хане. Але якщо ти вже такий ласкавий, то дозволь також вибрати кількох супутників полонених. Дорога далека, муж захворіти, можуть мене поранити. Хто допоможе? А так будуть поряд близькі люди. Та й зброю якою-небудь хотілося б мати. Від злодіїв, лиходіїв, захищатися. Гаразд, усе тобі буде, що просиш. Кивнув головою бати і заплющив очі, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Дорога йшла лісом. Сірий зимовий день хилився до заходу. Стомлені коні тюпали поволі і вже не звертали увагу ні на в'йокання візників, ні на удари ботогів. У кількох критих санях їхала під охороною трьох десятків гриднів сім'я князя Михайла. Сам старий князь з сином Ростиславом, відірвавшись від балки на чведь поприща, верхи торували шлях. Довкола розтавалася чужа польська земля. Потрібно було пильнувати, правда, не можна було сказати, що князеві Михайлові вона була зовсім чужа і незнайома. У його жилах текла половина польської крові, бо його мати була рідною сестрою польського короля Конрада, і він не разу молодості та й зовсім недавно, всього півроку тому, подорожував цими землями. І все ж це був чужий край, до того ж час був неспокійний, грізний. Десь позаду на Волинській землі уже господарювали татари, брали штурмом городи, лили кров їхніх захисників, палили села, гнали у рабство населення. Тут бродили зграї грабіжників, і втікач князь не знав, звідки чекати небезпеки – спереду чи ззаду. Піднявшись на невисокий пагорб, вершники зупинилися, на роздоріжджі за перестрілчий ближче стояв чималий кінний роз'їзд. «Хто це?» – спитав сина стурбований князь, дивляючись у темні обриси незнайомців. «Татари чи розбійники якісь?» Росислав станув плечима. «На татар не схожі, та й на розбійників теж зараз дізнаюся, а ти залишайся тут». Він приострожив коня і, не поспішаючи, готовий кожної миті повернути назад, поїхав до гурту людей, які, не зрушуючи з місця, спокійно піджидали його». Незабаром він прискакав назад. Отче, вигукнув схвильовано. «Це князь Данило, мій дядько, і треба ж зустрітися. Ти ж знаєш, що ще до приходу Батия під Київ він, як і ми з тобою, поїхав у Естергом до короля Бели просити допомоги, щоб разом стати супроти монгалів». Дізнавшись, що Батий уже взяв Володимир Волинський і Галич, він крушним шляхом їде туди ж, куди й ми, до князя Болеслава у Мазовію примітка, Мазовія, історична область Польщі, посередній течії вісли з центром у Варшаві. Нам нема чого боятися, їдьмо. Князь Данило став на спочин гень за тим ліском. Михайло перехрестився. Слава Богу, що це свояк Данило, а не чужинці, монгали чи польські здрайці. Почекаємо валку, а тоді вже разом і рушимо». Він справді ще розрадів ці зустрічі, хоча, незважаючи на близьке свояцтво, стосунки між князями були дуже нерівні, а часто переростали у справжню ворожнечу, як це не раз бувало і між іншими князями. Лише прихід Менгу під Київ змусив Михайло усмирити гординю і попросити Данила надати, поки він їздить в Новугорщину, притулок княгині Олені та всій родині. Однак, отримавши від Бели от Коша, він поїхав до короля Конрада, сподіваючись, що дядько прийме його з розпростертими обіймами. Та не так сталося, як гадалось. Король не тільки не зрадів приїзду й племінника, що позбувся спочатку Чернігівського, а потім і Київського князівства, не тільки не виділив хоч якої небудь заходалої волості на прокуром, а дав ясно зрозуміти, що приїзд його небажаний, бо може викликати гнів грізного батиги. Що було робити? Доводиться знову смиряти гординю, і Михайло написав Данилові і його братові Василькові, князеві Володимиру Волинському, листа. «Багато разів грішили ми перед вами, братове, багато заподіяли нам шкоди і обіцянок своїх не виконували, а коли й хотіли жити з вами в дружбі, то невірні бояри-галичани не допускали нас до того». Але тепер клянемося, що ніколи не будемо ворогувати з вами. Нелегко було гордому Ольговичу писати такі покаянні слова, однак написав, бо дивуватися просто було нікуди, ні притулку, ні прокорму. Примітка. Князь Михайло Чернігівський належав довідки чернігівських Ольговичів, родоначальником яких був князь Олег Гориславич, слово «онук Ярослава Мудрого. Син Святослава Ярославича. Романовичі, Данило та Василько, відгукнулися швидко. Вони зразу ж відпустили до нього свою сестру Олену, а потім його сім'єю запросили за себе. Ростиславі Василько віддав Луцьк із волостю, а Данилу Михайлові Київ. Так Михайло за всім родом повернувся на воли. Однак у Київ він не поїхав, боявся татар ще могли після розвідки Менгу, наглянути у будь-який день. Залишившись на Волині, він їздив по селах і, з дозволу Романовичів, збирав данину з поселян. Назбирав багато пшениці, меду, биків, овець та іншої всячини, якої вистачило б йому з сім'єю та челядю аж до нового вражаю. Вистачило б, коли б не довелося знову тікати. Недарма не поїхав він до Києва. Серце його ніби відчувало, що мирні дні Києва полічені, що Батий уже поставив перед своїм золототканним шатром чорний дев'ятихвостий тух знак війни. Спочатку теплилася надія, що Київ вистоїть, і Батий не наважиться йти далі, залишаючи у себе в тилу.